Pe păi când stăteam și mă gândeam, haide să studiem da. uh, uh, cele șapte minuni din, uh, din uh, Evanghelia după Ioan, deodată stăteam și mă gândeam, mai uh, minunea cu apa transformată în vin este în capitolul 2. M-am uitat, capitolul 3, Iisus uh, Hristos stă de vorbă cu Nicodim și mi-am dat seama, mi-am mi -am dus aminte, ha... Huh, de fapt, conversația pe care Iisus a avut-o cu uh, Nicodim are de a face foarte tare cu minunea pe care l-a făcut-o. Și mi-am zis să discut din Ioan capitolul 3, fiindcă în Ioan capitolul 3 se află cel mai important verset din Biblie. Și întrebarea se pune... Ia stai puțin... E o pe aici. Întrebarea se pune. Voi știți care este versetul la care mă, mă refer? E o întrebare? Da, da, da. Voi știți care, care este versetul la care mă refer când spun despre cel mai important verset din Biblie? Nu știu. Acum nici nu Biblia în față pentru că doar Medelia și nu A, pot să intru bo, bine, bine, bine. A, Muți m-au întrebat care pasaj este cel mai important? Care verset? Care una? Capitolul care alta? Capitolul 3, versetul 3. Cum? Capitolul 3, versetul 3. Uh, este, este puțin... Uh, a, a, nu spun că versetul 3 nu este important. Însă, ca să tai pe scurt, versetul cel mai important din Biblie este, în este uh, 16. Zice așa. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încă l-a dat pe, pe singurul său fiu. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața eternă sau viața veșnică. Mulți din uh, uh, biserică vor spune, a, botezul este cel mai important. Cum ai zis tu, versetul 3 sau versetul 5, același lucru. Alții zic uh, faptele apostolului 2 cu 38. Nu, nu, nu. Nici un verset din, uh, din, din cele pe care l-am spus, versetul 3 sau 5, sau uh, fapte 2 cu 38, sau tit... Uh, tit... Stai să mă uit. Un moment, un moment. Tit 3 cu 5, care iarăși discute despre botez. Acestea nu sunt importante dacă Isus Hristos nu ar fi murit pe cruce. Aceste versete nu ar, fi, nu ar fi fost importante dacă noi nu am fi fost iubiți de Dumnezeu. De aceea, versetul 16 este cel mai important din toată Biblia. Și uh, pot să încep cu, cu Creația, unde Șarpele a fost condamnat și i s-a promis uh, distrugerea. Acolo avem în, în, uh, în unde? Uh, Geneza 3 cu 15 parcă. Promisiunea distrugerii lui. Și și voi pune între tine și femeie și între sămânța ta și sămânța ei. Ia-ți Ia va zdrobi capul și tu vei zdrobi călcâiul. Uh, acolo avem promisiunea asta diavolul va, va pierde, va, însă adăugat la asta, pe lângă faptul că diavolul pierde, omul câștigă viața veșnică prin Isus Hristos. Iar, dacă da, da să încep studiul, m-am gândit să citim din Ioan capitolul 3 și să vedeți unde Uh, unde este uh, asemănarea cu minunea apei transformată în uh, vin. Ioan capitolul 3 începând cu versetul 1. Dar era un om dintre farisei cu numele Nicodim, un mai mare al iudeilor. Acesta a venit la el noaptea și i-a spus, Rabi, știm că ai venit învățător de la Dumnezeu pentru că nimeni nu poate face aceste semne pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Iisus a răspuns și a zis, adevărat, adevărat îți spun, dacă cineva nu este născut din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim a zis, cum poate un om să se nască fiind bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască? Iisus a răspuns, adevărat, adevărat îți spun, dacă cineva nu este născut din apă și din duh, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce se născut din Duhul este Duh. Nu te mira că ți-am spus, trebuie să fiți născuți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi buietul, dar nu știi de unde vine și unde se duce. Așa este oricine este născut din Duhul. Fac aici o pauză. Această naștere din nou este atât de dramatică în, sau atât de, de importantă are un așa impact asupra omului că lumea, și mă refer aici la prieten, familie, colegi de serviciu, vor observa că un om este diferit. La care apare întrebarea norm, ur, următoare sau o, o, o întrebare normală. Păi, ce ai pățit, băi, Cosmine, te-ai pocăit? Deci, când un om se apropie de Dumnezeu, când un om îl caută sincer pe Dumnezeu, în acel om are loc o schimbare. Un om care, în final, se supune Evanghelie și devine creștin, în acel om are loc o schimbare. Nu, nu instantanee, însă, când e vorba de pocăință aici, anumite lucruri, Uh, rele se opresc aproape instantaneu. Și aici mă refer la petreceri de, de, de străbălate, astea se termină. Uh, limbajul, sat, lim, limbajul, uh, vor, vorbirea murdară, se termină. Uh, anumite atitudini care sunt uh, grosolane și lor se termină. La care stai și te gândești, majoritatea uh, oamenilor din lume și mă, uh, mă refer aici uh, la cei lumești, nu la cei creștini. Uh, la asta aspiră petreceri, glume proaste uh, și uh, vorbire murdar, plus alte lucruri. Dar, a, a, a, în primul rând, uh, uh, ceea ce face un om care se apropie de Dumnezeu, el se schimbă. Iar schimbarea aia este dramatică. Acum stai și te gândești. Schimbarea asta este atât de mare că pentru unii li se pare de-a dreptul uh, o minune. Și aici vorbesc, că, când spun minune, exagerez un pic. Sunt oameni, poate că și voi știți, sunt oameni care au avut o viață de-a dreptului morală și am întâlnit persoane care au fost prosituate, care au fost... care numele mijlo, de, de, mijlocul... Nu, o, o, o, o, o, o porecla lor ar fi trebuit să fie pușcărie. Așa de, de rei erau. Am întâlnit persoane care s-au schimbat complet. Iar lucrul ăsta nu se poate face de la sine însăși, ci numai cu puterea lui Dumnezeu. Și când stai și te gândești, sunt oameni care investesc în alții bani ca să-i schimbe. Sunt oameni care uh, vor să-și aj să ajute frații, surorile, Uh, neamurile, să, să, să renunțe la anumite vicii, bani cheltui, cheltuiți în uh, tot felul de, de uh, uh, clinici de reabilitare cu niciun succes. Șansele, uh, uh, șansele de a reveni la droguri, șansele de a reveni la un comportament imoral sunt foarte mari dacă nu există uh, Puterea Lui Dumnezeu. Și de aici ideea de, dintr-o apă care este un lichid banal, 70% din suprafața Pământului este acoperit de apă. Dintr-un lucru banal, apa, Iisus Hristos a făcut vin, care vinul poate să aibă tot felul de calități, poate să aibă uh, arome specifice. Um, cu alte cuvinte, Dumnezeu poate să ia o persoană care nu este ceva decât un om banal și să-l schimbe în așa, în așa măsură încât să-i să dea o aromă, uh, să-i să dea o calitate mult superioară. Și vreau să mă uit la câteva aspecte legate de asta. Uh, începând cu versetul 1, vine Nicodim, care era un mamarele iudeilor, spune versetul 2, noaptea. Acum, mulți uh, interpretează faptul că Nicodim se cam rușina de Isus și a venit noaptea când a putut. Uh, alții, și aici sunt de acord cu a doua uh, uh, explicație, Alții spun că Nicodim fiind un mare iudeilor, el avea un program. El trebuia să muncească, trebuia să se întâlnească cu unii, să se întâlnească cu alții, trebuia să facă vizite, trebuia să primească vizite. Deci, singurul lui timp pe care el putea să-l folosească pentru el însuși, și să-l vadă pe Iisus în cazul ăsta, ar fi fost noaptea. Deci s-a dus Nicodim noaptea la Isus, și n-a dat-o pe după tufișuri sau pe după plop, ci i-a spus direct, știu că ești un învățător de la Dumnezeu. Și mai adaugă dovadă, pentru că nimeni nu poate face aceste semne pe care le faci tu, dacă Dumnezeu nu este cu el. Acum, în ziua de astăzi, dacă cineva vine la voi cu o învățătură nouă, cu o învățătură care pare străină, tu vei spune, arată-mi, tu, tu vei întreba pe, o vei întreba pe acea persoană, că e bărbat sau femeie, nu are importanță. Bine, bine, dar de unde ai tu această uh, informație? Ar, arată-mi în Biblie, la care ei, ei vor spune, eu n-am nevoie de Biblie, eu am o, o, o legătură directă cu Dumnezeu. În cazul ăsta, vreau ca voi să întrebați pe acea persoană, aveți Uh, arată un semn de la Dumnezeu. Ei vor spune, hey, nu, uh, nu spiti pe, pe Dumnezeu toate alea. Uh -uh, nu vă lăsați prostiți. Uh, când un om se pretinde a fi de la Dumnezeu, are un mesaj de la Dumnezeu, cu alte cuvinte, se dă drept profet, acea persoană trebuie să dovedească că mesajul este de la Dumnezeu. Și uh, acea dovadă trebuie să fie prin împlinirea unei profeții clare, deci fără vregel, fără, fără calcule istorice în sensul cel rău întotdeauna va, va plăti pedeapsa. Nu, nu, nu în sensul ăsta. Ceva care să fie total diferit, numai, pe care nu mai Dumnezeu să-l știe. Și de asemenea, o minune. Și fără, fără vrăjel, fără, fără niciun fel de, de, de, de prostel, luați pe acea persoană, duceți-l la, la un cimitir. În fiecare zi, în fiecare zi, un mort este îngropat în, în cimitir. Așteptați două, trei ore până când vine... Uh, uh, mortul, până când se aduce mortul la, la, la groapă și spuneți acele persoane dacă vrei să te cred învie pe acel om și asta este de ajuns oricum deci Nicodim s-a dus la Isus noaptea și a zis clar, știu că ești un învățător de la Dumnezeu fiindcă nu există niciun fel de de, de dubii la care Iisus Hristos nici el nu, nu o dă pe după plop sau pe după tufișuri și răspunde exact nevoii pe care Nicodim îl are. Iisus a răspuns și a zis, adevărat, adevărat spun, dacă cineva nu se născut din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. La care Nicodim are uh, un dubiu, cum adică să se nască, cu, cu, cum să se nască un om din nou? Mă, stai și te gândești. Nicodim, mamarele iudeilor, nu știu ce vârstă avea, dar poate că părinții lui ar fi fost, la vremea respectivă, deja morți. Cum adică să, să se nască din nou? Să, să o aibă pe maică s-a înviată, intre în pântece cu... Nu, no, nu, no, ce, ceva nu în regulă. La care Iisus uh, se răspunde. Adevărat, adevărat îți spun, dacă cineva nu este născut din apă și din duh, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Deci, nașterea asta nu mai este uh, una carnală, ci este una din apă și din duh. Un alt lucru important aici, Isus Hristos îi spune, adevărat, adevărat îți spun. Cu alte cuvinte, el pune accentul pe ceea ce urmează. Deci nu există niciun, niciun loc de îndoială la ceea ce Isus urmează să spună. Iar, în cazul ăsta, dacă cineva nu este născut din apă și din Duh, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Bun. Și explică. Carnea are o direcție a ei, după impulsurile ei, pe când Duhul are o direcție a lui, care odată dată omului, acel om va fi de-a dreptul uh, uh, surprizător pentru alții. Și explic aici. Uh, uh, Face o asemănare între duh și vânt. Pe vânt nu-l vezi. Însă vezi consecințele vântului când te uiți la crengile copacilor și la iarbă. După cum se aplacă în stânga, în dreapta. Nu știi cum vine vântul. nu știi... La fel și cu, cu un om în credință. Sunt atât de multe variante și alternative pe care un om al lui Dumnezeu poate avea într-o alegere încât să fie surprindător altora prin faptul că va alege ceea ce este bine. Și aș putea zice variantele spre bine pot să fie înspre bine sau pentru a face binele ar putea să fie atât de complicate și de frumoase, la fel uh, uh, cum este o partidă de, de șah. Fiindcă unele lucruri iau mult timp pentru a da un, un rezultat bun. Oricum, la care, în versetul nou, Nicodim a răspuns și a zis, cum pot fi... Acestea. Cu alte cuvinte, el, el îi zice, născut din nou, suflat de Duhul în stânga și în dreapta, precum vântul? De, de unde stăm? Da, da. Ca ce este toate astea? La care Isus Hristos îl mustră aici pe Nicodim. Isus, în versetul 10, Isus a răspuns și a zis, Tu ești învățătorul lui Israel. Și nu cunoști aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun, noi vorbim ce, ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Aici Iisus Hristos când vorbește la plural, El face referire la El însuși și la Cel pe care l-a trimis la Tatăl. Adevărat, îți spun verset, ad, versetul 11. Adevărat, adevărat îți spun. Uh, de fapt am citit asta. Uh, 12. Dacă v-am spus cele pământești și nu credeți, cum veți crede dacă voi spune, dacă vă voi spune cele cerești? Și nimeni nu s-a suit în cer decât cel care a coborât din cer, fiul omului care este în cer. Așa cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, Așa trebuie să fie înălțat Fiul omului, pentru ca oricine crede în, în El să nu piară, ci să aibă viața eternă sau viața veșnică. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, în, încât l-a dat pe singurul Său fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Bun, până aici a, ați priceput ceea ce v-am spus? Hello? Da, da, e ok. Așa. Așa. Acum, uite o chestie interesantă. Iisus Hristos îi, îi răspunde lui Nicodim, când Nicodim întreabă în versetul 9, cum pot fi acestea? Iisus, în final, îi răspunde în versetul 14, și cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, așa trebuie să fie înălțat fiul omului. Voi vă aduceți aminte din Scriptură unde a avut loc treaba cu, cu șarpele de, din bronz? Asta este o întrebare mea pentru voi. Hmm. Hello. Eu sunt aici, Cosmin, imediat. Nu um, minun, că o pată cu Delia. <laughs> Așa. Așa <puțin. laughs> uh, întrebarea pe care eu am pus-o, și o repet uh. acum. Unde are loc, uh, unde se face referirea cu, cu șarpele din, uh, din pustiu? La uh, băiți. Stai că nu mă duc să-mi iau Biblia că nu mai merge fără Biblia. Stai așa. Așa, ia-ți ia Biblia. Costi, la, uh, Costi, uh, Costi, Daniela. Da, sunt doar Costi, Daniela nu e. Eu am intrat pe tabletă și sunt la mine la muncă și, din păcate, te aud foarte întrerupt. Mm, nu prea mi-am dat seama prea bine ce zici. Știi? Dar mai, dacă mai repeți odată... A, nicio, nicio problemă. La început, tu. În, în da. versetul 14... Isus Hristos face referire la uh, șarpele înalțat de moise în pustiu. Voi țineți minte unde are loc evenimentul acela? Uitați-vă la trimiteri. No. E în Vechiul Testament. Așa. Să mă uit la numeri, capitolul 7, parcă. Era, era undeva în deșert atunci când Exact! exact. O, luasă, o luase pe câmpii. Uh -huh. Să puțin, numeri 21, ce tot spune-o? Ia să mă uit din nou. Numeri 21. Așa, începând cu versetul uh, 4, număr 21, versetul 4, Zic așa. În vremea respectivă ei erau uh, în pustie între, între Egipt și țara promisă. Acum, izraeliții în pustie din când în când se mai răzvrăteau, fiindcă Viața pe care ei o aveau în pustie, condițiile de viață, nu erau atât de plăcute. În loc să se uite la faptul că au ieșit din robie și că urmează să se ducă în țara promisă, aceștia murmurau și comentau în pustie. Dar, dar nu numai asta. A, ei acum erau conduși în pustie de, de Moise, de fratele lui Aaron, și aici mă refer la, la un popor care avea un număr de aproximativ 2 milioane de oameni. Când stai și te gândești, număr mare. Dar pe lângă Moise și Aaron, poporul era condus de un nor care reprezenta prezența lui Dumnezeu. Când norul o lua din loc, ca un stâlp din nor, o lua din loc și începea să se mute ei trebuia să ridice corturile și să urmeze acel nor. Când norul se lăsa pe pământ, ei trebuia să uh, pună corturile și să facă o pauză. Când iau au ieșit din Egipt, norul acela, era înaintea lor, uh, de, norul acela era în urma lor. Un nor care lumina. ce deci ăștia când au, au pornit noaptea, când au plecat după, după ce... Au, a, după cea de-a zecea uh, uh, uh, plagă, sau cum e zice, de distrugere adusă împ adus împotriva lui, împotriva, împotriva Egiptului, când uh, un, întâiul născut din animale și din oameni au murit, ea avea un stâlp din nor, un, un nor care era în, în urma poporului. Acel stâlp era un stâlp luminos care îi ajuta să vadă înainte, dar în spatele lor, pentru egipteni, era întuneric. Egiptenii nu vedeau nimic, că la un moment dat au venit după ei. Oricum, treaba era următoarea. Pe lângă Aron și Moise, ei mai aveau și prezența lui Dumnezeu. Și în loc să se uite, cu nădeje și cu speranță, la țara promisă, ei nu făceau ceva decât să comenteze, să se enerveze, să, uh, să se poarte ca niște copii mici înfuriați când uh, li s-a luat jucărie. Iar acum Iar uh, acum Iisus Hristos da această pildă care uh, are loc aici în numeri 21. începând cu versetul 4. Și au plecat de la muntele Hor pe calea Mării Roșii ca să ocolească țara Edomului și sufletul poporului și-a pierdut răbdarea pe cale. Și poporul a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise zicând Pentru ce ne a făcut să ne suim din Egipt ca să murim în pustiul acesta? Pentru că nu este pâine și nu este apă. Și ni s-a scărbit sufletul de această pâine proastă. Ei aveau mana din pustie. Ei mâncau mana aceea din pustie. Și erau, erau sătuide de, de mana aia. Și Domnul a trimis, spune versetul 6, Șerpi înfocați în popor și au mușcat pe popor și a murit mult popor din Israel. A, așa, deci a, poporul s-a enervat, a început să cârtească, iar Dumnezeu s-a supărat și el și a trimis niște șerpi veninoși. Pe cine mușcau acești șerpi? Acea persoană murea. Deci ni, ni, nicio, nicio, nici, niciun loc de, de coteală. ai mușcat, mureai. Acum, versul 7. Și poporul a venit la Moise și a zis Noi am păcătuit pentru că am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. roagă -te Domnului să, să îndepărteze șerpii de la noi. Și Moise s-a rugat pentru popor. Și Domnul a zis lui Moise Făți un șarpe înfocat și pune-l pe o prăjină și va fi așa. Oricine este mușcat și-l va, și va privi, va trăi. Și Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus pe o prăjină și a fost așa. Dacă, vre, dacă vreun șarpe mușca pe cineva, când el privea la șarpele de aramă, treia. Uh, stați puțin. Uh, turn it down. Thank you. Așa, să revin. Deci, uite soluția pe care Dumnezeu o dă aici a poporului Israel. Când cineva se mușca, nu contează unde că este în cortul lui, că este afară, că este la muncă, cum la strâns de lemne sau strâns, strâns de mană. Dacă un șarpe îl mușca, acea persoană trebuia să bată, nu știu, nu știu cât de mare era tabăra tabera aia. Probabil că s a pus șarpele de aramă undeva în mijlocul uh, uh, adunărilor. Deci, unde, indiferent unde, unde se afla persoana aia, acea persoană trebuia să bată calea până la uh, șarpele de aramă. Sau ar fi trebuit să fie purtat de cineva până la șarpele de aramă. Când acesta punea ochii pe șarpele de aramă, treia. Asta nu înseamnă că durerea îi se ducea instantaneu. Nu. Ceea ce era mult mai important era faptul că acela trăia. Da? Și acum, problema este următoarea: Că Iisus Hristos folosește aceeași imagine din Vechiul Testament. Sa să, mă uit, sa să mă duc din nou la uh, Ioan capitolul 3. Deci așa. Versul 14. Uh, Ioan 3 cu 14. Cum a, cum a înălțat Moise șarpele în pustiu... Așa, așa trebuie să fie înălțat fiul, fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Iată aici asemănarea cu șarpele din pustiu. Dacă cineva, la vremea aia, în pustiu, dacă cineva nu ar fi crezut că poate să fie vindecat de șarpele înălțat de moise și nu s-ar fi dus la șarpe, la șarpe dacă acela n-ar fi, fi crezut în soluția pe care Dumnezeu o dă prin șarpele uh, de aramă, atunci acea persoană va muri. La bază era credința și ascultarea. Credința în soluția pe care Dumnezeu a dat-o cu șarpele, și doi, ascultarea aici are de-a face cu supunerea, în sensul că începi să miști din picioare ca să te duci să vezi pe acel șarpe de aramă. Deci, la fel este aici și cu Isus Hristos. Nicodem l-a întrebat, bine, bine, dar cum pot fi acestea? La care Isus pe, pe scurt îi zice, prin credință. Sunt multe lucruri pe care nu o să le înțelegi. Este, este normal Însă, tu dacă faci ceea ce eu îți cer, prin credință, atunci, într-adevăr, vei vedea și vei intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Cum adică să fi născut din apă și din duh? Cum, cum, cum asta? Prin credință. Asta este, asta este un, mas, un, un mesaj foarte, foarte important. Și mai încolo, versetul 16, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică sau viața eternă. Baza, baza acestei vieți eternice este credința în Isus Hristos. Și supunerea. Uh, supunere față de el, la, ce, la cerințele pe care el le are. Toată transformarea asta este una, cum am zis, radicală. Este una fantastică, cât va, va uimi pe unii. Acum, uh, câteva uh, lucruri de de comentat pe tema asta, de, de spus pe, pe tema asta. Uh, Noi acum, dăm în viață, vrem uh, câteva lucruri. Primul lucru la care eu m-am gândit a fost uh, uh, uh, confortul. Și eu cred că toți oamenii vor să aibă o, o viață lejeră, în sensul să aibă tot ce, ce le trebuie, să nu, să nu aibă stres. Un alt lucru la care eu m-am gândit ce anume aș vrea de la viață, este ca relația mea cu oamenii să fie una bună. De asemenea, relația mea cu Dumnezeu să fie una bună. Și sunt câteva lucruri care, într-adevăr, contează. Și acum vă întreb pe voi, care ar fi lucrurile care ar conta? Mai sunteți acolo? Așa. Acum, lucrurile care contează și indiferent de, de răspuns, atâta vreme cât uh, uh, este pozitiv, este un răspuns uh, corect. Deci, uh, întrebarea mea nu este ca să vă, vă pun pe voi la cos, să mă dau eu mare șmecher deștept. Nu, no, nu. No. Întrebarea mea e doar așa să, să avem uh, să uh, să comunicăm. Deci, care crezi voi că sunt lucrurile care contează în viața unui uh, creștin. Sau în viața unui uh, om. Contează să ai o viață curată. Ok. Fără păcat. Corect? Eu cred ah. că sunt două lucruri diferite aici. Pentru că anumite lucruri contează pentru un ucenic și anumite lucruri contează pentru un om din afară. În momentul în care devii ucenic prioritățile se schimbă atunci, dacă îl pui pe Dumnezeu pe primul plan și realizezi că tot ceea ce contează este, de fapt, relația ta cu Dumnezeu, pentru că celelalte vor veni pe parcul, mm -hmm. da, da, de fapt, da, asta, da. la asta se rezumă. De da, da, acolo cu tine. Și ä, ä, aici, aici stau și mă gândesc la porunca cea mai mare. Care este și cea mai mare poruncă? Să-L iubești pe Dumnezeu? cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu toată mintea ta, gândirea ta, totală. Iar a doua poruncă care este la fel de mare ca și prima, care este? Să iubești pe aproapele tău. Pe aproapele tău. De acord? Deci, uh, pui pe Dumnezeu pe primul loc. Și legat de asta, hai să mă uit la 1 Corinten 13. Cine nu știe 1 Corinten 13? Nu-i așa? Toți știm 1 Corinten 13. Ce discută 1 Corinten 13? Cum Dragoste. Exact, exact. Spune așa, versetul 1, 1 Corinten 13. Dacă vorbesc în limbile oamenilor și ale îngerilor, dar nu am dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval răsunător. Sau, cu alte cuvinte, sunt o găleată lovită de, de un băț. Versul 2. Dacă am profeție și știu toate tainele și toată știința, și dacă am toată credința încât să mut munții, dar nu am dragoste, nu sunt nimic. Și dacă voi împărți ca hrană toată averea mea, și dacă îmi voi da trupul ca să fiu ars, dar nu am dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, plină de bunătate. Dragostea nu invidiază, dragostea nu se laudă, nu se îngânfă, nu se poartă necuvincios, nu caută ale sale, nu este iute la mânie, nu socotește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură cu adevărul. Suportă toate, crede toate, speră toate, rădă toate. Dragostea nu piere niciodată. Dar fie profeții se vor sfârși, fie limbi vor înceta, fie cunoștință va fi desfințată. ce privim în parte și profețim în parte, dar când va veni ceea ce, este de săvârșit, ceea ce este în parte, va fi desfințat. Când eram copil, vorbeam ca un copil, gândeam ca un copil, judecam ca un copil. Când am devenit bărbat, le-am înlăturat pe cele ale copilului, pentru că acum vedem clar ca prin, prin geam întunecat, dar atunci, față către față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște după cum și eu am fost cunoscut. Acum, dar, rămân aceste trei lucruri. Credința, speranță, dragoste. Iar dintre acestea, cea mai mare este dragoste. Când stai și te gândești acum, credința și speranța au de a face cu... Uh, deja noastră de a fi și de a-l vedea pe, pe Dumnezeu față în față. Când lucrul ăsta se va împlini când îl vom vedea pe Dumnezeu față în față, credința și speranța s-au terminat. Însă ceea ce rămâne pe veșnicie este dragostea. De aceea dragoste este cea mai mare. Și acum, când te uiți la lista pe care uh, Pavel o face aici, uh, pe lângă partea pozitivă, și sunt multe, în îndelung răbdătoare, pline de bunătate, uh, versul 7, suportă uh, toate, crede toate, speră toate, răbdă toate. Sunt multe elemente legate de dragoste care sunt, uh, pe care Pavel a trebuit să le prezinte uh, în forma negativă, în sensul dragostea nu invidiază dragostea nu se laudă, nu se îngânfă, nu se poartă necuvincios și toate, al toate altele. Și aici Pavel face referire la, la felul cum dragostea nu se poartă, fiindcă cei din Corint uh, nu aveau dragoste. Ei poate că ar fi răspuns la acuzația măi, voi, dar voi nu aveți dragoste prin, fapt, prin, prin a spune... Cum, Eu tu spui că n-am dragoste. Am dragoste. Când deschizi aici pasajul ăsta, bine, bine, dar tu-l pe altul, te dai mare față de altul, te porți ca un nemernic și ești toate numai pe, pe interesul tău. Semnele astea nu sunt din dragoste. Deci Pavel a trebuit să explice cum uh, cum nu este dragostea. Oricum, deci lucrurile care contează și la care noi trebuie să lucrăm când devenim uh, creștini, aici când uh, Costi spune ucenic, el de asemenea se referă la creștini, fiindcă în faptele apostolilor, 11 cu 26, spune așa, a, la, la jumătatea versetului 26, Și ucenicii au fost numiți creștini pentru întâia dată în Antiohia. Deci, a, vreau, vreau să fiu clar, când, Cosi, când, tu, când, tu te, când tu folosești termenul ucenic, tu te referi la, la creștini, corect? Așa. Deci, eu folosesc termenul creștin. Tu folosești termenul, termenul ucenic. Este același lucru. Deci, vre vreau să... În cazul în care cineva are vreo întrebare. Așa. Un alt lucru care contează este credință. Și în Evreim 11 o biblie Evrei 11 este un capitol care discută credința în, în amănunt. Ba mai mult începând cu versetul 4. Începând cu versetul 4 până la 12 avem banul ba, ba, mamă, 17 sau puțin, n -n -n -n, moise. De fapt, până la sfârșitul capitolului. Sunt multe exemple de oameni care au făcut multe lucruri prin credință. Versetul 1. Iar credința este siguranță celor sperate, o convingere despre cele nevăzute. Pentru că prin acestea au primit mărturie cei din vechime. Prin aceasta au primit măturie cei din vechime. Prin credință pricepem că lumile au fost întormite prin cuvântul lui Dumnezeu, astfel că cele văzute nu au fost făcute din cele uh, care se arată. Ba, mai încolo, versetul 6. Iar fără credință este imposibil să-i fi plăcut, să-i fi plăcut lui Dumnezeu. Să-i fi plăcut, pentru că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că el este și că răsplătește pe cei care îl caută. Deci, credința este un lucru important. Iar, cum a spus mai înainte Laura, să aibă o viață curată, o viață fără păcat, Pavel îi spune lui Timotei, în 1 Timotei 4, versetul 8, Așa, pentru că deprinderea trupească este de puțin folos, dar Vlavia este de folos la toate, având promisiunea vieții a cele de acum și cele viitoare. Această Vlavie nu este numai uh, cunoștință despre Dumnezeu, ci o trăire personală, uh, o, o, trăire, o trăire de zi cu zi în această cunoștință că există un Dumnezeu. Și viața aceasta este una care, uh, această viață de evlavie, de evlavie este una care implică și o responsabilitate de, prin faptul că îl știi pe Dumnezeu și prin, de, de faptul că el cere anumite lucruri. Deci, uh, evlavia și smerenia sunt lucruri uh, bune lucruri importante care contează. Acum, legat de împărăția cerurilor, întorc la Ioan capitolul 3. Ioan capitolul 3, Isus Hristos, până când nu, ve, nu, nu ve, veți naște din nou, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Voi ați auzit vreodată faptul că Împărăția Lui Dumnezeu sunt... Hai, hai să reformulez întrebarea. Vi s-a spus vreodată că Împărăția Lui Dumnezeu nu este numai uh, teritoriul promis acolo cu Dumnezeu după, după ce lumea va fi distrusă, ci că acest teritoriu, de fapt, începe aici, prin biserică? Vi s-a spus lucrul ăsta? V vreți să reformulez întrebarea? Da, mi-am că am o zi, bine. <laughs> Ok, ok. Biserica lui Dumnezeu, uh, nu, hai, împărăția cerurilor, după cum apare în Noul Testament, uh, apare în două contexte. Teritoriul promis, locul promis acolo cu Dumnezeu, unde îl putem vede față, vedem pe Dumnezeu față în față, Dar, de asemenea, împărăția lui Dumnezeu, în Noul Testament, în câteva pasaje, este asemănat, această împărăție este asemănată cu biserica. Vi, vi, vi s-a spus lucrul ăsta? Vi s-a uh, explicat lucrul ăsta? Up. Da, no, sunt, sunt de acord cu tine. Dar uh, sunt curios dacă Laura a auzit uh, lucrul ăsta. Nu. No. Ok. Uh, în Matei 3 cu 2, acum, uh, Costi, trebuie să ai puțină răbdare, că Laura nu știe lucrul ăsta. Da, uh, am dar din păcate eu la 6 trebuie să intru din nou la muncă și chiar vreau să vă avut că mă duc eu până la apaie și după aceea să mai lucrez vreo 3 ore. Ok, măi, uh, toate bune, succes la, la serviciu. Mulțumesc, uh, da, n-am reușit mai mult decât o oră să fac un liber, n-am putut mai multe să fac. Măi, uh, măi, Cosi, eu, eu apreciez faptul că vrei să fii prezent la studiu pe care eu l-am cu cei uh, uh, cu care am început studiul, cu, cu frații Cristescu, cu Doru și cu Laura faptul că tu uh, vrei să fii parte din acest studiu sau că voi vrei să fiți parte uh, mă, mă mă mă face să mă simt bine mă, mă, mă onorează prezența voastră chiar și o oră și că cred că o să, pus, o să pun studiul ăsta pe, uh, pe internet ca să îl puteți asculta în întregime cu siguranță și sper ca sâmbătă viitoare să putem participa Amândoi și Dani. Nu știu ce să întâmplă. Cu Am încercat să o sun și n am reușit să dau de ea. probabil că are treabă știe. chiar nu Ah, nu. Hei, hei, voi nu trebuie să, să vă scuzați, uh, mie. Studiul nu, ăsta? nu, zic în sensul că mi-ar fi plăcut să fie și Dar din păcate în putut. Eu am luat tableta la mine că zic, voi nu mai plec acasă că fac pentru jumătate oră până mă întorc mai mult timp Și zic mi-au tableta, o să mă bag într-un colț, să încerc să știu și. Ok, Atual, ok. Să um, cu, cu, cum am zis, studiul ăsta nu este uh, unul mandat, uh, un obligatoriu și chiar dacă ar fi obligatoriu, eu nu am nicio autorit autoritate să impun cuiva un studiu. Este uh, uh, liber arbitru. Uh, ar, ar fi. Eu cred, uh, eu cred că participarea la un studiu. În momentul în care ai timp îți face bine și ție. Ah, adică da. celui care participă, nu celui care ține. Deci, de. Pentru că sunt lucruri pe care le-ai afli, sunt lucruri pe care poate la un moment dat le știu sau nu le-ai știut sau le știu și nu le mai ți Și e bine să-ți aduci aminte în fiecare zi, clipă de de fapt ce te, te mână în luptă pentru ce te afli aici, știi? Exact, exact. Mă, tu, tu ai prins ideea. Eu sunt onorat de faptul că voi sunteți prezenți și de. nu, nu... Acum, faptul că uh, Daniela n-a putut să fie prezent în... Uh, sper că data viitoare să, să poată veni. Deci... Sper, eu sper că săptămâna viitoare să fiu liber, eu să fim acasă, să participăm împreună, da? Alright. Bun. Bine. Da, o seară bună eu și să la revedere. Pa, pa. Așa. Laura? Da. Matei, capitolul 3, versetul 2. Da. Ioan Botezătorul a început să predice. Versul 2. Și spunând, zice așa, 3 cu 2. Pocăiți-vă pentru că împărăția cerurilor, pentru că s-a apropiat împărăția cerurilor. Mai încolo, Iisus Hristos când predică, el lucrurile astea le predică. Pocăiți-vă pentru că împărăția cerurilor este aproape. Acum, stai și te gândești, ca cei chestie să predici despre împărăția celor, că este aproape când suntem, acum în 2016, aproape 2000 de ani de, aproape 2000 de, ani de când Isus Hristos a predicat. Ca ce chesti să spui împărăția celor este aproape când suntem în 2016 și împărăția nu este aici. Am mințit sau nu am mințit? Deci, răspunsul este nu. Ioan Botezătorul n-a mințit? Iisus Hristos nu a mințit. Întrebarea se pune, atunci cine sau nu, atunci ce este împărăția lui Dumnezeu? în, 1, în Coloseni 1 cu 13. să deschid Biblia aici, 1 cu 13. Discută despre uh, condiția omului dinainte de Evanghelie și după uh, ascultarea de Evanghelie. Uh, versul 12, de fapt. Mulțumim Tatălui care ne-a uh, învrednicit să avem parte de moștenirea Sfinților în Lumină, care ne-a eliberat din stăpânirea Întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Sale, în care avem răscumpărarea iertarea păcatelor. Deci, un om când este scos de sub stăpânirea întunericului, este mutat în împărăția fiului dragostei sale. Mutarea asta din întuneric în în, în prezența, în, în împărăția fiului dragoste, dragostei sale, are de a face, de fapt, cu un om din lume, este, devine creștin și este acum parte din biserică. De asemenea, Isus Hristos când vorbește cu cei 12 apostoli, lucrul ăsta are de-a face înainte de <coughs> sinuciderea lui Iuda, când discută despre cina Domnului. Luca 22, de la 16. Pentru că vă spun că nici de cum nu voi mai mânca din... A, să ai puțin. Paastele, Paștele. Paștele. Încep cu versul 14. Și când a venit ceasul, el a stat la masă și apostolul împreună cu el. Și el și a zis: Am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi, înainte de patim. Pentru că vă spun că nici acum nu voi mai mânca din el, din această cină, până când va fi împlinit în împărăția lui Dumnezeu și primind un pahar am mulțumit ce uh, deci a luat parte la dar are de a face nu va mai mânca din aceasta din pâine și până când nu va fi uh, împlinit în Împărția Lui Dumnezeu uh, un alt pasaj da, ne-am aminte acum aha deci deci biserica este primul pas în împărăția Lui Dumnezeu. Fiindcă... Ce este biserica? Voi Tu știi ce este biserica? Da. Ok. Ce este biserica? Eu... Eu între timp mai mănânc și niște cartofi prăjiți. foarte greu să mă concentrez cu lângă. Ah. Dar încerc. Nici o problemă. Ah. Hai că o să ajut cu, cu, nișe, cu definirea câtorva termeni. Biserica reprezintă oamenii care sunt strânși la o la altă cu scopul de a se închina lui Dumnezeu. Aceea este biserica. Cuvântul folosit în greacă repre, reprezintă un, un grup de oameni care au un scop anume. Uh, c -c Când uh, în, în uh, faptele apostolilor a avut loc un uh, comp, nu complot, uh, o răzvrătire de oameni, grupul aceea de oameni a fost numit biserică. Cu toate că ei n-aveau nimic de a face cu Dumnezeu, cu Isus Hristos, nu. Prin faptul că ei erau strânși la, o lat la oaltă ca să se răzvrătească împotriva creștinilor, acel grup de oameni a fost numit biserică, în greacă. Termenul este eclesia. Deci, termenul a fost adresat, a, a, a fost a, folosit pentru acel grup de oameni, fiindcă acel grup de oameni avea un scop. Biserica lui Dumnezeu sau Grupul de oameni al lui Dumnezeu, grupul de oameni cu un scop al lui Dumnezeu. Asta reprezintă Biserica lui Dumnezeu. Biserica nu este numai, în, în, în greacă, nu este numai cu referire la religie. Biserica, cu alte cuvinte, ca să, ca să revin, ca, ca să folosesc un alt termen, o biserică ar putea reprezenta un club. Clubul navigatorilor, unde ai numai marinari acolo. Clubul șahistilor. Este strâng acolo pentru că au un scop, să joace șah, să se instruiască în uh, tacticele uh, șahului. Clubul lui Hristos. Acolo unde oamenii se strâng să se închine lui, lui Hristos. Și aici pot să zic așa, Biserica șahistilor, Biserica navigatorilor, Biserica Lui Hristos. Așa. Deci, bis... deci, biserica înseamnă un grup de oameni strâns la oaltă cu un scop. Biserica Lui Hristos este grupul de oameni a Lui Hristos. Deci, Ama. când mai ai întrebat pe mine ce, ce se leg eu prin uh, cuvântul biserică și ce mi-a trecut prima oară prin cap? <laughs> Clădirea? Biserica este trupul lui Hristos. Mm. Exact! Exact! Să răspundă dar nu mai știam unde. Nefeseni 1, capitolul 1, 22 cu 23. Să citim acolo. <trui> Lucrul ăsta apare. Este Nefeseni. În Încă. Uh, okay. a, a zis Feseni 6. Ce versete? Uh, Efesenii, capitolul 1, versetul 22-23. Ok. Efesenii uh. 1? Aha. Și-a pus toate sub picioarele lui și l-a dat cap peste toate adunării care se trupul sau plinitatea celor care umple în toți de acord cu tine. Ba mai mult, în 1 Corinten 12... Discute despre uh, biserică. Dar uh, să puțin să puțin. Versul 14. Pentru că și trupul nu este un singur modular ci multe. Dacă piciorul ar spune fiindcă nu sunt mână, nu sunt uh, din trup, nu este uh, pentru acesta din trup. Și dacă urechea ar spune uh, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup. Nu este pentru aceasta din trup. Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Dar acum Dumnezeu a pus mădularele pe fiecare din ele în trup după cum a dorit. Iar dacă toate ar, ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Dar acum sunt multe mădulare și un singur trup. Ochiul nu poate spune mâinii, nu am nevoie de tine sau... Din nou, capul picioarelor nu am nevoie de voi. Ba mai mult, modularele trupului care par a fi mai slabe sunt necesare. Și pe cele ale trupului pe care le considerăm a fi de mai puțină onoare, pe cele le considerăm cu mai multă onoare și <coughs> cele ale noastre lipsite de frumusețe au mai multă frumusețe. Verset 27. Iar voi sunteți Trup al lui Hristos și mădulare ale sale, fiecare în parte. Uh. Deci, în concluzie, să vedem dacă am înțeles. În concluzie, Biserica nu este o clădire. Așa cum arată Biblia, Biserica este trupul lui Hristos. Adică, toți aceia care și-au pus credința în Isus Hristos ca Mântuitor personal. Mm -hmm. scrie în Ioan capitolul 3 cu 16 și în 1 Corinteni 12 cu 13 membrii bisericii de pe tot pământul trupul lui Iisus Hristos sunt însă prezență în bisericile locale, aproape indiferent de, de mo denominațiune. Da, ce cuvântă curcată! Nu, dar corect! Nu, no, lucrul ăsta este corect. Deci, să Pentru ca o țară să fie țară, trebuie să aibă două lucruri. De fapt, mai multe lucruri. Hai să nu zic țară, hai să zic împărăție. Ca o împărăție să, aibă, ca o împărăție să fie împărăție, în primul rând trebuie să aibă un împărat. Acel împărat să dea un statut sau o lege. Legea este dată supușilor sau poporului respectiv și, în, uh, în ultimul rând, acel, uh, acea împărăție să aibă un teritoriu. Deocamdată, noi suntem împărăția lui Dumnezeu prin faptul că avem un împărat pe Isus Hristos, avem o lege a lui Hristos, după cum spune în Galatea 6, și, de asemenea, noi suntem poporul al acelei împărății. Și, ba mai mult, umblăm conform uh, hai să... umblăm conform voii împăratului. Încă nu, încă nu suntem în prezența împăratului. Dar uh, comportamentul nostru arată faptul că noi suntem parte din acea împărăție. Uh, stați să mă uit întâlnit la colosenul 1 cu 13. Colosen 1 cu 13 zice așa. Ah, nu așa vrea să zic. Uh, 3 cu 20. Nu. Unde mă asta? Filipeni 3 cu 20. Ce tu spune, mă? Dar să găsesc în Biblia mea Filipeni. 3 cu 20. Așa. ce deci așa. Pentru că cetățenia noastră este în ceruri de unde îl și așteptăm ca măintuitor pe Domnul Iisus Hristos. Acum... Există o chestie interesantă. Cuvântul ăsta cetățenie în uh, tradus aici în filipeni, de fapt nu este cetățenie. Când eu, eu acum a trec, a, a treb, eu am trecut prin uh, câteva etape ca să devin uh, cetățean american. Și spun că nu nu este nu este uh, ușor. Uh, Problema este nu faptul că locuiești într-o țară, ci faptul că adopți legea sau legile țării respective și te comporți conform legii respective. Deci, aici în versetul 3 cu 20, cuvântul cetățenie s-ar putea traduce umblarea sau felul de a fi o altă traducere ar fi pentru că forma voastră de trăire este în ceruri de unde l-așteptăm ca întuitor pe Domnul Isus Hristos. Într-adevăr, când stai și te gândești la o umblare, acea umblare trebuie să fie una pe placul lui Dumnezeu. Și acum pot să fac o, o, o referire la, de exemplu, în casa ta vei lăsa, vei primi oaspeți numai pe aceea care, pe aceea pe care tu știi că ei se, se vor comporta ca oameni, nu ca porci. Correct. Ca să fie parte din familie, e altă discuție, dar... Când tu lași pe cineva în casa ta, omul acela se va purta într-un într fel anume. Ok? La, la fel este și cu Împărăția Lui Dumnezeu. Nu dai buzna, ci trebuie să te comporți într-un fel anume. Și aici când Pavel spune, pentru că cetățenia noastră este în ceruri, are de-a face cu soiul de comportament. În unul, te, unul Tesaloniceni, Pavel discută despre... Suiul de, de comportament. Uh. Versul 10. Voi înși vă sunteți marturi și de Dumnezeu de asemenea cu câtă sfințenie și dreptate și fără vină m-am purtat față de voi care credeți, după cum știți, cum vă îndemnam pe fiecare dintre voi ca un tată pe copiii lui și vă mângheam și vă mărturiseam. Și acum versetul 12. Atenție mare! Ca să umblați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și gloria sa. Deci umblarea asta cum spun aici, trebuie să fie una vrednică de Dumnezeu. Oricum. Deci, piserica. Împărăția, lui împărăția cerurilor, în conversația pe care Nicodim o are cu Isus Hristos, este biserica. Nu intri, nu o vezi și nu intri până când nu asculti Evanghelie. Născut din apă, născut din, din Duh. Acum, și bine, ai de-a face cu o nouă moralitate. Nu, oamenii, noi, noi nu suntem toți la fel, așa cum Pavel. Ia, să stai puțin, că fac o, Pavel. Les! Liz! Liz! Liz? Nu uh, au la biserică. Toți suntem membre, iar membrii acestui, acestui trup al lui Hristos este diferit. Și vreau să pun accentul pe a, a, această diferență. Sau, Unii au un talent. Alții au un alt talent. Um, mi îmi place să studiez din Biblie, însă nu știu din ce motiv, mi-e e foarte greu să convertesc pe cineva la, la creștinism. Probabil pentru, pentru că sunt un pic mai, mai aspru și aștept un răspuns imediat. Pe când convertirea pentru unii durează ceva mai mult timp. Iar eu da. n-am acest talent. Am acest, am, nu am acest talent. Iota, pe de altă parte, ăsta, cât am fost noi la, la Constanța, el a dus foarte multă lume la biserică. Da? Asta, da, Iota, ăsta era talentul lui. Mă, cum am zis? Eu că și el este mai dur dintr-o bucată. Adică... Măi, așa am înțeles. Uh, poate că uh, viața nevasta l-a făcut uh, mai, mai dur, dar nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Iota, întotdeauna, cât am fost nu la Constanța, uh, el, el a, știut să, să, a știut ce să spună și cum să le spună oamenilor ca să, ca să invită la biserică, iar oamenii ea au venit la biserică. O lună, două, trei, șase, dar oamenii au venit la biserică. Eu nu am talentul lui. Nu, deci, cum am zis, nu toți suntem la fel. Și nu poți impune. De exemplu, dacă cineva îi spune lui Iota, Iota, săptămâna asta vreau să inviți pe 10 persoane și vreau să văd 10 persoane la biserică, pentru el asta nu e o problemă. Pentru mine o problemă fantastică. Deci nu, nu poți să ceri unei persoane să facă ce face o altă persoană. Fiindcă noi suntem membre diferite ale trupului. Nu poți să ceri ochiului să alerge pe cum picioarele. Iar picioarele să vadă precum ochiul. Nu, nu poți să faci așa ceva. Oricum, Uh, și, și lucrul ăsta contează fiindcă este bine să-ți cunoști limitele. Este bine să-ți să cunoști puterile. Uh, unii oameni, de exemplu, și aici mă refer la, la studenți, la cei din uh, liceu sau cei din facultate, mă, mă, mă refer la, ce, la persoanele tinere până în 25 de ani. Nu le trebuie multe ore de somn. 6 ore de somn Fantastic! Trece timpul, viața se complică, serviciul și copii și alte, ai nevoie de mai mult timp. Deci nu, nu toți suntem făcuți la fel. Ceea ce contează este să-ți cunoști limitele și să nu lași pe alții să-ți abuzeze bunăvoința sau să-ți să, să impună mai mult decât poți tu să faci. Uh, chiar oricum. Deci, a, a, asta contează foarte mult. Să-ți să cunoști limitele și să nu lași pe altul să, să te redefinească atunci când... Măi, unii sunt extrovertiți. Sunt deschiși. Sunt, cum am zis, iotaie de genul ăsta. Și eu sunt un pic extrovertit, însă am, am o tentă să... Uh, nu, nu e asta. Nu uit până, uh, nu uit nemernici. Deci, wow. dacă, dacă ceva mi se pare a iurea, eu nu uit chestia. Aia. Și de, de, de, dacă ceva, dacă am o conversație și ceva nu mi se pare corect, în, în, în loc. Să las uh, lucrul ăla să treacă, mă întorc la, la, la problema respectivă, și până nu înțeleg care e treaba, nu, nu, nu, nu las, nu las uh, uh, să se ducă. Nu las problema să se ducă. Și de multe ori, când încep să devin. Uh, când încep să uh, pun întrebări alea sau încep să, să mă înfic mai tare în viața cuiva, omul devine defensiv. Și, deci îmi dau seama care sunt problemele mele și încerc să mă, mă, încerc să, să mă să las lucrurile să treacă deoparte să se ducă. Deci eu îmi cunosc limitele. Este foarte bine să-ți cunoști și tu limitele. Fiecare să-și cunoască limitele. Fiindcă atunci când cineva vă, vă, vă cere să faceți un lucru, și nu numai... Nu numai în, în, în, mă refer la viața de zi cu zi. Îmi, îmi știu limitele la serviciu, știu cât pot să fac și nu promit mai mult decât uh, pot face. Deci, contează, fiindcă uh, atunci poți să... Dacă faci o promisiune mai mult decât poți face, uh, poți să ai probleme... Uh, Legat de relații, legat de financiare, omul poate să te acuze de minciună. Deci, este bine să-ți cunoaști limitele, pe scurt. Oricum, deci, nașterea asta din nou este una, după cum spune Apostolul Ioan, o naștere care nu este din sânge. Aici în, uh, unui, în uh, Evanghelia după Ioan. Uh. Capitolul 1, veni, spun, versul 11. A venit la ei și ei nu l-au primit. Acum atenție, versul 12. Dar tuturor care l-au primit l a dat dreptul să fie copiii al lui Dumnezeu. Celor care crede în numele Lui, care au fost născuți, nu din sânge, nici din voia cărnii, nici din voia omului, ci din Dumnezeu, iar nașterea asta pe care noi toți o știm, este prin Evanghelie. Ascuți, ascuți, de, ascu, ascuți de cuvânt, cuvântul îl predică pe Iisus Hristos, noi credem în Iisus Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu care a murit și a înviat pentru păcatele noastre, ne botezăm spre iertarea păcatelor, și mai încolo trăim o viață după voia lui Iisus Hristos. După voia lui Dumnezeu. Asta este nașterea din nou. Uh, unii se vor bate cu voi, vor spune, nu, așa ceva nu este, uh, uh, botezul nu este important, indiferent cum o dau unii oameni. Iisus Hristos, după ce a înviat, le-a dat apostolilor cea mai mare poruncă să se de fapt nu cea mai mare, le-a dat o poruncă. Să se ducă în lume și să predice vestea bună. Să predice despre Isus Hristos. Cei care vor crede și vor fi botezați, vor fi mântuiți. Cei care nu vor crede, vor fi condamnați. Vrei să fii mântuit? Două lucruri. Crede și fii botezat. Vrei să fii condamnat? E de ajuns să nu crezi. Cel care nu crede, nu, nici nu va face. Oricum, deci nașterea din nou se face prin, cuvânt, prin ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Și mamot. pe lângă nașerea asta, are de-a face și o dezbrăcare de omul vechi cu păcatele lui și îmbrăcarea cu omul nou În după, voia lui, după voia lui Dumnezeu. În cu 26 27 Pune voi toți care uh, v-ați botezați ați fost îmbrăcați cu Hristos. Deci, așa pui pe Hristos, așa primești pe Hristos în viața ta. Ce, ca, dacă ești necreștin, pentru a deveni creștin, pentru a deveni copilului, te îmbraci cu Iisus Hristos prin botez. Uh. De asemenea, omul ăsta nou, are alte priorități. Om, omul cel vechi are, are instincte și are uh, are interese personale. Pe, când, pe, pe Interese personale de multe ori în contradicție cu voia lui Dumnezeu. Un om născut din nou, un om care a pus deoparte omul cel vechi are o altă manieră a vieții sale fără corupere, fără corupție, fără corupția păcatului, ca să zic așa. A răsâni pe omul cel vechi și roada Duhului. Ați să nu uităm la Galateni. Galateni discute despre roada cărnii și roada Duhului. În Galateni, capitolul 5, versetul Începe cu... Hai să încep cu versetul 16. Spun, dar, umblați în Duh și nici de cum nu veți împlini pofta cărnii, deoarece carnea poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva cărnii. Și acestea se împotrivesc unul, unul altuia, ca să nu și ceea ce ați dori. Dar dacă sunteți călăzui, călăzuiți în Duhul, nu sunteți sub lege. Și, și sunt arătate faptele cărnii care sunt curvie, necurăție, destrăbălare, idolatrie, vrăjitorie, vrășmășii, certuri, gelozii, mânii, neînțelegeri, dezbinări, secte, invidii, ucideri, beții, chefuri și cele alte asemenea acestora. Atenție la, la expresia asta și cele, cele asemenea acestora. Uh, lista nu se încheie aici cu beții, chefuri, ci lista este mult mai mare. Spune aici Apostolul Pabe, orice, de fapt, orice este as, asemănat cu asta. Anumite și pot fi uh, denumite, pot avea alte denumiri pentru a eschiva sunt anumiți termeni inventați de oameni pentru a le da o conștiință curată. Care, de fapt, la bază tot vrășmășie este. Care, de fapt, la bază tot curvie este. Tot necurăție. Indiferent de, de forme, de combinații, indiferent de cum și ce scuze au, la bază sunt astea. Când Apostolul Pavel spune aici, și cele asemenea acestora, indiferent cum o scuză unii, dacă la rădăcină astea sunt păcatele, atunci umblarea aceea este una după a cărnii. Spune apoi în versul 22, dar roada Duhului este dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de, de bine, credincioșie. Așa. Deci, ca să scurtez acum, schimbarea asta, transformarea asta omului este una fantastică. Isus Hristos a putut să schimbe din apă, o apă normală, în vin. Dintr-un dintr lichid normal, într-un lichid de o calitate superioară. La fel face și în viața noastră într-un om banal, un om cu păcatele noastre, prin credință, prin ascultare de el, transformarea omului poate să fie una radicală. Un om care era destinat iadului și mulți, mulți merg pe calea aia. Omul acela este transformat radical spre șocul altora în așa măsură încât uh, să spună, măi, dar ceva s-a întâmplat cu tine care are o viață curată, cum am mai spus mai devreme. Măi, pentru tine, viața sa curată ar putea să fie o chestie simplă și banală. Dar sunt unii care, și când spun că, că sunt unii, există o majoritate care uh, nu merg pe, pe, pe principiul ăsta. Iar o schimbare... Măi, mie mi-a luat ceva timp să mă las de înjurat. Mie mi-a luat ceva timp. Mie nu. Vezi, pentru tine... E un lucru ușor, pentru alții sunt un lucru mai, mai, mai greu. Deci. Asta. Deci... A fost o șură, deoarece Ilia a fost un exemplu pentru mine în viața mea. Ah. Nu o jură. Și uh, iubindu-l atât de mult am fost nevoită să mă schimb radical pentru el. Și după aceea l-am cunoscut, l-am cunoscut pe Dumnezeu, am cunoscut cuvântul. Ce face dragostea asta, mă? Da, deci pentru el uh, m-am schimbat <laughs> radical. Și uh, felul în care mă adresam și uh, cum o comportam și îmbrăcămintea, mintea și... Tot, tot, tot, tot, tot, Bun, bun. Am divit o mai bună gospodină. <laughs> Eram nevoită. <laughs> bine, bine. Hai, hai că nu, nu, nu, nu stau acum să intru în asta. Uh, Mai, Aveam mai multe de spus, dar cred că ce am discutat până acum uh, ar fi de ajuns. Să tăiem și mă gândeam... Uh, No, Deocamdată, -de uh, uh, asta am avut să, să spun. Am, am vrut să discut despre Ioan capitolul 3, naștere din nou. O naștere care este la fel de uimitoare și fantastică precum a fost minunea asta. Dacă Isus Hristos a, a putut să schimbe calitatea apei într-o calitate superioară, la fel poate să facă și a făcut în viața mea și în viața ta și în viața altora același lucru, dintr-o calitate inferioară în păcat, într o calitate, calitate superioară iertat de păcat. Asta nu înseamnă că noi nu putem cădea. O, oh, putem cădea. Însă, uh, avem un mijlocitor între Dumnezeu și oameni, Isus Hristos, și prin, uh, prin acest mijlocitor avem păcatele iertate întâi aici mă gândeam, dacă nu e prea târziu, în Ioan capitolul 8, Evanghelia după Ioan capitolul 8, e o chestie interesantă pe care vreau să, să o discut. Are de-a face cu păcatul. Ai ceva timp să discut despre asta? Da. <laughs> Ce subiect. Așa. Băi! nu are de-a face cu păcatul tău, nu are de-a face cu păcatul meu, ci are de-a face cu o situație. Iar situația asta, vreau să pun accentul pe, pe situația asta. Spune așa, versetul 1. Dar Iisus a mers la muntele măslinilor și dis de dimineață a venit din nou în templu și tot poporul venea la el Și el stânjos jos să învăța. Deci, Isus s-a întors la templu. Ah, stai, stai puțin, cam aici, gălge. Hei! Hei! Așa. Acum m-am întors. Deci Isus este înapoi în templu, în Ierusalim, și învață. Versetul 3. Și cărturare și farisei au adus la el o femeie prinsă în adulteri și punând-o în mijloc. I-au spus, învățătorule, această femeie a, a fost prinsă chiar asupra faptului să vășin adulterul. Iar Moise, în lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe unele ca acestea. Tu deci ce zici? Și spuneau aceasta, ispitindu-l, ca să aibă de ce să-l acuze. Dar Iisus, plecându-se, screa cu degetul pe pământ. Și ei, și cum ei continuau să-l întrebe, s-a ridicat și l a zis, Cel fără păcat dintre voi, să arunce cel din tâi cu piatra nea”. Și plecându-se din nou, screa pe pământ. Dar ei, după ce au auzit aceste cuvinte, ieșeau unul câte altul. Începând de la cei mai bătrâni până la cei mai din urmă, și a rămas Isus singur și femeia stând în mijloc. Și Isus ridicându-se și nevăzând pe nimeni decât pe femeie, i-a spus, Femeie, unde sunt aceia acuzatorii tăi? Nimeni nu te-a condamnat? Și iar ea a spus, Nimeni, Doamne. Și Isus i-a spus, Nici eu nu te condamn. Mergi și să nu mai păcătuiești. Interesantă... Intâmplare aici. Ok. Care este toată treaba cu situația asta? În final, cei care au condamnat-o pe femeie, împreună cu femeia care păcătuise, au scăpat de. femeia a scăpat de. de, de condamnare, de moarte, iar cei care o acuzau au plecat. Deoarece și păcătuise -er, rău, nu erau curați. Ok. Care era păcatul lor? Chiar nu... nu care erau? Nu, nu știu. Ok. Versetul 6. Și spuneau acestea, „Ispitindul, l ca să-l da, da, da, da, da. Bun. Uite cum stau lucrurile. Iar, iar eu vreau ca tu să ții minte lucrul ăsta și să-l aplici la viața ta. Fiindcă și eu la rândul meu, o să, uh, și eu merg pe, pe principiul ăsta. De fapt, toți creștinii ar trebui să meargă pe principiul ăsta. În primul rând, după, după legea lui Moise, cei care comiteau adulterul trebuiau să fie omorăți atât femeia, cât și bărbatul, scopul morții, scopul pedepsei, era ca poporul să fie curățat de astfel de, de păcat. Ok? Deci, da. deci scopul era ca ei, ca, ca națiunea să fie fără păcat. Asta era scopul pedepsei. Acum, când au prins-o pe femeia asta, bineînțeles că ei l-au lăsat pe bărbat să fugă. Fiindcă el, ei, când s-au dus la Isus Hristos, s-au dus numai cu femeia. Unde era bărbatul? Acum, speculațiile sunt mari. Însă, indiferent, ei trebuia să, să o aducă și pe femeie, dar și pe bărbat deja, deja i-au încălcat uh, o procedură. Ok? Da. Doi. Ei, ei în drum spre, uh, uh, spre uh, în timp ce uh, pe, pe parcursul drumului l-au văzut pe Isus. Ha! Ia să facem noi o pauză la Isus să ne luăm de viața Lui. Ei dacă s-ar fi oprit I, dacă nu s-ar fi oprit, s-ar fi dus în afara cetății și l-ar fi, omorâ, fi omorât după femeia aia, femeia aia merita să moară. Deci nu există niciun loc de, de coteală aici. Femeia merita să moară pentru păcatul ei conform legii mozaice. Unde bărbatul habar n-am. Treaba este că ei au încălcat procedural, dar mam, în drum spre aplicării pedepsei el l-a văzut pe Iisus, hai, hai să mergem să ne luăm în gură cu el. Poate că, pe lângă femeu îl omorăm și pe Isus Deci s-au dus la el ca să-l ispitească. S-au folosit de o procedură legală ca să-l ispitească pe Isus La care Iisus le-a dat replica respectivă. Cei fără păcat s-arunce primul cu, cu piatra nea." Uite cum s lucrurile. Când ei s-au oprit și s-au dus să-l ispitească pe Isus, când ei au căutat nod în papură în viața lui Isus, au făcut un păcat. Exact. Și s-au dus la Cel care urmează să pe viitor să judece întreg Pământul. Întreg. întreaga omenire. Iisus Hristos va sta pe un, pe un tron de judecată. Când te prezinți în fața lui Dumnezeu, pentru judecată, e ca și cum uh, te pui în, uh, uh, în fața unei explozii nucleare. Nimic nu rezistă. Nimic nu rezistă. Iar ei acum s-au dus la, la, la Iisus, hei, care e părerea ta? La care Isus s-a uitat la toți. A, vreți părerea mea? Cu toții voți, ve, veți iarde în, în, voți arde în, în iad. Okay. Exact. Vreți părerea mea? Asta e părerea mea. Va mai mult. I-a făcut să, să facă... I-a împins să, să efectuează... Să, să, să... I-a făcut conștiinți de, de, de păcatul lor. Primul cel care, are, cel care nu are niciun păcat să arunce primul cu piatra. Prin felul ăsta i-a făcut conștiință de păcatul lor. Cu alte cuvinte, în prezența lui Dumnezeu, dacă vrei să te dai sfânt, când vrei să-L ispitești pe Dumnezeu, n-ai nicio șansă. Vreți auma Acum... Și doar Iisus Hristos este cel fără de păcat. Exact, exact. Și acum mă, să fac o referire la la fiind născuți din nou. Noi suntem diferiți. Noi, no, noi toți suntem diferiți. Tu, tu ai un, un, un soi de talent cu copiii tăi, cu familia ta. Nevastă mea are so, so, o, soiul ei de talente cu copiii și cu uh, casa. Deci... Uh, eu sunt diferit față de nevastă mea prin datorii și ceea ce facem. La fel și în biserică. Faptul că eu pot face anumite lucruri și nevasta mea nu le poate face în biserică, nu-mi dă mie niciun drept să o condamn pe nevastă mea, fiindcă ea are limite. Dacă eu vreau să găsesc nodă în papură doar de dragul de a găsi un nod în papură, vadă viața mea. Ideea, este, ideea din Ioan capitolul 8 este următoare. Când tu ești varză și faci pe alții, faci viețile altora uh, complicată, mai bine te dai deoparte, fiindcă nu vrei să ai de a face cu judecata lui Dumnezeu. Este ca și cum ai da piept cu o, o explozie nucleară. Nimic, nimic nu rezistă. Ba mai mult, scriptura spune: I Iisus Hristos uh, vorbește despre copiii uh, și despre de, copii lui Dumnezeu și despre uh, pietele de potingire. Isus Hristos uh, a spus: va, fi, va, de, va de aceea care sunt. Uh, pietre de potenire acestor micuți, ar fi mai bine pentru ei să li se lege o piatră de moare și să fie aruncați în mare. în mare, da. Deci, ideea este următoare. Într-adevăr, noi suntem născuți din nou, noi, într-adevăr, suntem transformați, schimbați, însă este foarte ușor pentru noi care cunoaștem Biblia, să ne băgăm în viețile altora, să le controlăm, viețe, să controlăm viețile altora, uh, asumându-ne o, o poziție pe care noi, de fapt, nu o avem. Uh, dacă mă mai țin minte, am discutat despre FSM 4 cu 11, unde spune, unde este uh, făcută o listă de Apostolul Pavel, ceea ce Iisus Hristos a dat pentru desăvârșirea Sfinților. A dat pe unii apostoli, pe unii profeți, pe unii evangheliști, pe unii păstori și pe unii uh, învățători. Uh, termenul de ucenic, care s-a cu cel de creștin, un ucenic sau un discipol este cel care îl, îl limită pe învățătorul lui. În cazul respectiv, în, în Noul Testament, termenul de, de ucenic apare numai în cele patru evanghelii și în faptele apostolilor. Acești ucenici aveau un exemplu de viață. Iar, iar exemplul de viața lor era, erau apostolii care și el, la rândul lor, călcau pe urmele lui sus. Noi acum avem, apostole au murit, profeții au murit. Ce avem astăzi? Avem cuvântul lui Dumnezeu care reprezintă voia lui Dumnezeu și care arată umblarea de viață ale apostolilor. Pentru noi este viața lor, este exemplul, este exemplul pentru noi. Și mai avem evangeliști care... Ce face un evangelist? Predică evanghelia. Ce face un uh, păstor? Păstorește turma, dar nu ca un nemernic, ci ca, ca exemplu. Acolo unde apare un, uh, un lup, acel lup este dat afară din turma. Deci, uh, cu alte cuvinte, nu există dictatură. Iar învățătorii sunt cei care, uh, din, ce, din ce am eu aici, din, din ce văd eu în biserica unde suntem, învățătorii sunt cei care țin un studiu biblic. Și spun lucrul ăsta fiindcă Isus Hristos când a discutat despre uh, relația dintre creștini, nu știu dacă ți-aduce aminte, de la un moment dat... Uh, au fost doi apostoli care au vrut să fie la stânga și la dreapta lui Isus Hristos după, după înviere. La care Isus începe să, să le explice stai puțin începe să le explice că în împărăție Nimeni nu este mai presus de altul. Cu alte cuvinte, în, în biserică noi nu avem a, a, această idee de mentor a, ucenic. Nu există o persoană care să fie deasupra noastră, ci noi cu toții suntem egali. Unii au o responsabilitate mai mare decât alții. De exemplu, pastorul, evanghelistul și învățătorul, ei au o responsabilitate mai mare și ei, în toată blândețea, trebuie să ne explice voia lui Dumnezeu, dar nu au, nicio, n -au niciun drept să ne controleze uh, viața folosind Biblia. Fiindcă odată folosită Biblia împotriva voiei lui Dumnezeu, exact ca și în capitolul 8, atunci ceea ce rămâne va fi o, o judecată. Și judecata, în judecată nu există nicio milă. Oricum, deci am vrut să fac paranteza asta din Ioan capitolul 8. Și cu asta cred că încheie aici.